Зупиняємось коло гранітної брили, що звелась на пагорбі. На камені викарбувано слова. Тут знаходився штаб Миргородського партизанського загону, очолюваного Іващенком. Трохи далі відніється землянка, командира загону. Розкрилений вхід з дубового і соснового частоколу. Невеличкі віконці на схід. Заходимо в землянку. Посередині тесовий стіл з дощок. Під стінами широкі лави, над головою конусна стеля з товстих окоренів. І тиша, незвичайна тиша опустілого житла. Здається, тут дрімає рисва неминуле. Над землянкою і довкола неї звелися високі сосни. Та й великі ж виросли вони за тридцять літ, впираються зеленими головами в голубе небо. А коли вже тут був молодий густий соснячок? Ліс застиг у якійсь загадковості Перед чутті близької осені. А мені здається, що з гущевини чигарів Вийде зараз мій друг, скаже зраділо. Здрастуйте, як добре, що ви прийшли. Порощать у дубових кронах жолоді, Шумлять високі сосни, Здається, саме життя поставило їх отут, на чатах. Як живі бронзостволі обеліски. Сповідь солдатська. Навколо насторожена тиша, яка буває лише в музеях. Адже тут мають говорити речі, експонати, документи, фотографії, що дивляться звідусілі з білих стін і без туманного екрана. На тих фотографіях і портретах застигли у вічній незмінності солдати, яких давно немає на світі. Молоді усміхнення та й строгі, ніби знали вони, яка чекає на них сувора доля. «Багато їх загинуло під нашим селом», говорить тихо старий учитель Прокіт Микитович. Пробивалися з оточення, але не вийшли. Неподалеко від нашого села Кибенці Гіркою осені 41-го року обірвалася їхня солдатська путь. Щоб увіковічити їхні імена, ми зібрали фотографії загиблих. І тепер вони з нами на цій стіні пам'яті. Біла стіна заквічена золотим колосом, рушниками і червоними стрічками. Під стіною у вітринах листи відрідних, Спогади учасників того нерівного бою, які чудом вціліли, розповіді односельчан: Жива нетлінна історія суворих років війни. А це ось у кутку портрет солдата, якого врятувала наша колгосниця і зошит від нього. Надзвичайно цікава розповідь, огортає Прокіт Микитович дрібно списані аркуші. Так у Кибенецькому сільському музеї потрапила мені до рук оповідь білоруського воїна Сафронова Тихона Максимовича, який повідав про свою трагічну одіссею. Не можна спокійно читати цю зворушливу правдиву сповідь, яка вилилася з глибини серця на білий папір. Надамо ж слово сержантові Сафронову. Уже друге літо палахкотіла війна. Докотилась вона аж до тихого дону, бої і бої. Ми змушені були відходити перед Навалею і Гітлерівський хорд. В ті суворі був серед бійців, які ціною великих жертв стримували наступ ворога, що рвався до волги і Сталінграда. Наш 33-й гвардійський полк, в якому я був помічником командира взводу, займав оборону на великій дузі дону. Не знали тоді ми що стоїмо на місці головного удару гітлерівців. 10 серпня на нашій ділянці фронту розпочався запеклий бій з фашистами, який поклав початок Сталінградській битві. Вже ніч зайшла, а бій не припинявся. Все довкола горіло – хліба, станиці, горіли земля і небо, полагкотів ідон по обидва береги, і від того річка здавалась огненною. Ми стояли. На смерть. Для багатьох солдатів ця ніч була останньою в житті. У тому важкому нічному бою я був поранений і контужений, впав без пам'яті на землю, вже не сподіваючись, що житиму. І, може, так було б краще для мене, а то на моє горе, десь перед світом, підібрали мене вороги на полі бою непритомного. Прийшов я до тями лише через кілька днів у таборі за колючим дротом. Серед таких, як і я, полонених солдатів, краще було б уже й не прокидатися від того моторошного сну. І почалися з того дня мої митерства. До віку не забуду табір полонених під Міллеровом. Просто неба загорода, стопта не мов тирло, зрошене нашою кривавицею поле, «Обнесений колючим дротом, і в тому таборі тисячі таких, як я, знесилених і голодних». Вночі холод приймав до кісток, а в неймовірна спека без ковтка води на палючому сонці. Мої друзі, по нещастю, гинули, як мухи, і нічим було їм допомогти зарадити страшному горю. Така ж доля чекала й на мене. Витримав, не впав, Може тому, що було мені 20 років. На початку вересня загнали нас у вантажні вагони-телятники і повезли на захід. Це була дорога смерті. У кожний вагон напхали людей, що й не повернутися, по 70-80 чоловік. Нам не давали не те, щоб поїсти якоїсь баланди, а навіть води. Двері наглухо зачинені, крізь віконце заплетене колючим дротом, Ледь проникає повітря. Страшна задуха, гірше, ніж у пеклі. Коли-неколи на зупинках відчинялися двері, якийсь плюгавенький фрід запитував, «Капут, іст?» «Чи є мертві?» А їх було багато. Нещасних викидали з вагона просто на шпали і відразу ж грюкали двері, брались на замки. І знову мученицька дорога в невідомість – а чи просто в смерть? Куди нас везуть? Що з нами буде? Чи отак передушать у цих вагонах-душогубках? Через вузькі вікна вагонів, заплетені дротом, ми помічали, що везуть нас українською землею. Мелькали невеличкі станції і полустанки з високими тополями. Білохаті села, сумні й невеселі. «У важкому горі лежала поневолена Україна. Таку жаль края в наші серця мучила власне безсилля? Ні, так не можна, якщо умирати так у Барні і на рідній землі, а не десь там у проклятій Німеччині, вирішив я і запропонував товаришам тікати».